פרק כ"ט: ויקרא משה אל כל ישראל, ויומר אליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו, המסות הגדולות אשר ראו עיניך האותות והמופתים הגדולים ההם. ולא נתן אדוני לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע, עד היום הזה. והולכתכם ארבעים שנה במדבר, לובלו שלמותיכם מעליכם, ונעלך לובלתה מעל רגליך. לחם לא אכלתם, ויין ושיכר לא שתיתם, למען תדעו, כי אני אדוני אלוהיכם. ותבואו אל המקום הזה, ויצא שיחון מלך חשבון, ועוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה, ונקם. וניקח את ארצם, וניתנה לנחלה, לרוביני ולגדי ולחצי שבט המנשי. ושמרתם את דברי הברית הזאת, ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון.